Дарочка запечалилася знову. Поглядає то на своїх дітей, які граються в піску, то на годинник на руці, то в бік вулиці. Немає чоловіка. Уранці побіг випити пива, і немає вже третю годину. Невже доведеться їхати до городищ самі з дітьми? Біжить дівчинка зі школи, сусідська, Доця якогось начальника затомної. Добрий день, а я вашого дядька Степана бачила на проспекті енергетиків. Де сік у пластмасових чашечках продають і морози визвишнєві. То під'їхала міліцейська машина Будка, взяла його і повезла кудись. Ти помилилася, доню? Дядько Степан пішов до товариша в сусідній будинок замок вставити, я ось його чекаю. Здалося тобі, таких як він багато. Дівчинка ніякого знизала худенькими плечима, поправила шлейку шкільного фартушка, проскакала на одній нозі в класиках і побігла додому. Одарка краєм чорної хустки втерла у й очі, встала, покликала до себе дітей, узяла дві важкі сумки з наготовленими на похорон харчами і повільно пішла на міську автостанцію. «А тато де?» запитує в автобусі малого Руслана Городищенська молодиця. «Замок у міліції ставить, а тоді приїде у Городище поховати діда Івана в яму». «Не в яму, а у великий дерев'яний ящик», поправила братика Ліда і стала облущувати помаранчу. Не по дитячому задумалася, нахилилася до вуха одарки й пошепки запитала. Дідуся Івана заховають, як нашу першу маму заховали в землю? Назавжди? Маленька холостяцька квартира гостинка у молодіжному гуртожитку. Чисто, акуратно. Навіть занадто, як для неодруженого хлопця. Одначе важко повірити, що обставляв це помешкання хтось один, бо у переміж тут смак і несмак. Стелажі з книжками, дві справжні старі ікони з колишньої Городищинської церкви, самобутні вироби з кори, з коріння, витка зелень вазона звисає над диваном старанно засланим гуцульським ліжником, мисливська рушниця, намисто гуцульських писанок, вишивані рушники заміж штор і поруч вирізки з закордонних журналів та вітчизняних каталогів мод. Дівчата, які дивляться зухвало похитливо, а деякі, ну, звісно ж, зарубіжні, не наші, Геть непристойно. Їх безліч. На стінах, на дверях кімнати, на ложі рушниці, на кухонній шафі, на стелі. На вішалці старанно відпрасований кітель і штани капітана пожежної служби. Навіть цього достатньо, щоб зрозуміти, франт і чистун тут мешкає. Григорій стоїть біля дзеркала в ванні, сліпучо красивий, з молодецькою поставою і з поглядом. Йому вже тридцять п'ять, але ще квітує у ньому молодість, нерозтраченість на життєйську суету, світиться жага подобатися іншим дівчатам насамперед. Проте він не рафінований спідничник Чи просто вродливий блазень бабій А наділений вродою Приязний розумний мужчина Якого, правда, трішки зіпсували жінки Але ж на свою ж таки голову Побачивши красиву жінку, він спалахує Натхненно обожнює її у своїй уяві Ідеалізує, пране знайомства а тоді й близькості, і не відчувши тепла духовного чи душевного, переживає спустошення, та, як каже старший брат-реакторник Микола, іде на розхолодження. Погляд його нині присмучений, але о ті лукаві бісики таки проглядають з глибини. Може, і сам він того не хоче? а проглядають. Одягнутий у цивільне, по модняцькому, наче не на похорон батька їде, а квапиться на побачення. Іншого одягу у нього просто немає. Скромнішого, соліднішого не носить. Шкіряна курточка на замках блискавках, сорочка сафарі, чорні вельветові джинси в дудочку, масивні кросівки. Обдивився себе з ніг до голови, Провів долоною по щоці, треба поголитися. Хурчить електробритва, а Грицько говорить своєму двійникові у дзеркалі. «Ну от, Грицю, вже нема тата. Тепер мама дасть прикурить. Нікому й захистити тебе волоцюго. Тепер, як привезу на оглядані чергову наречену, мама з Дрюком вийде аж до воріт зустрічати» і тато вже не вступиться. І раптом причувся таті уголос. голос. Я, Телепень, вженився в дев'ятнадцять, зав'язав з тобою Марію віку, то хай Грицько погуляє. І за мене дурного відгуляє, хай моя кров погарцює у його жилах. Так що ти, бабу, не захищай косатих. Чим пізніше оженеться тим менше часу лишиться, щоб розлучатися. Гуляй, Грицю!» Коли тато захищає його, то мама не змовчить. «Я йому о погуляю. Он уже сивина у чуприну стрельне, а він, чортисько, під кожну спідницю зазирнути хоче. Весь у таточка свого. Поріддя мировичів. Ваша мировицька кров на аналізах самі б дурощі показала. Які там спідниці? Вони тепер-ка всі у штанях ходять. Не дуже і заглянеш. О, нелюдка, Миколина, на свій лафет від 122-мм гаубиці теж натягнула штани на заклепках, щоб не репнули. А кров, Марії кров не вибирають, яка вже трапиться». Гуляй, сину. Гуляй, поки кров не зледащла, прозвучав Григорієві такій голос.